două minute pentru fiecare mesaj, și participă toată lumea. Dacă te mă liber, dau și eu câteva știri foarte și foarte pe scurt. Ambasadorul Rusiei în Turcia a fost azi împușcat mortal de către absolventul Academiei de Poliție, Mert Altântaș, care a exclamat ala Hoagbar și pentru Alepo. Experții economici cer retragerea din Parlament a proiectului de lege privind amnistie fiscală. Ei spun că adoptarea acestui document va pune sub semnul întrebării finanțarea Republicii Moldova de către Femeie și Banca Mondială. Colegiul electorilor din Statele Unite se reunește în această seară pentru a-l confirma sau poate nu pe Donald Trump în funcție de președinte al Statelor Unite. Bancă Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Europeană pentru Investiții oferă Republicii Moldova 92 de milioane de euro credit pentru construirea unei conducte de gaze naturale din România până la Chișinău. Ar fi bine să nu fie bătut ciocăloul de la Ungheni aici la Chișinău, ci să se clarifice conducerea Republicii Moldova care din rețele aparțin ei și care aparțin Rusiei. Poliția din Berlin anunță o creștere semnificativă a furturilor din Buzunare. Au plecat aia noștri în vacanță. Congresul Partidului Socialiștilor a decis duminică federalizarea Republicii Moldova. 41 de ruși din Ircuțcă au murit după ce au băut soluție pentru baie, care conținea alcool contrafăcut, iar pe sticlă scria a nu se consuma. Cam acestea sunt știrile, dacă aveți și altele, vă puteți referi la ele. Temă liberă la Forum la Vocea Basarabei, 2000 pentru mesaj și două linii telefonice, 804424, -804 Forum Radio, cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum, forum, forum Radio, cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Două telefoane la dispoziția ascultătorilor noștri: 804424-04422. Te mai vei la formula la Vocea Basarabie. Dacă avem pe cineva la telefon, îi spunem bună seara. Iată că aud că se încearcă prin aceste semnale de telefon tonul telefon încep să încerc să identific că cineva, vrea să ai către cu noi, dar prima tentativă nu a reușit, e următoare, poate. Bună! Alo. Alu, bună seara! Bună seara, seara Voce Băsărabi, bună seara domnul Arcadel, mă numesc doamna Vera Doamna Vera, ascult, bună seara Sărbătoarea de astăzi, dar totul că Trump, iată, vinerea avem și noi o bucurie mare pentru cei care l-au atât, l-au susținut, l-au votat, l-au iubit pe domnul Dodon în continuare ne-au făcut cu cadoul înainte de Crăciun legea cu Doamne la 62 el, la de ne, distrug, ne distrug și viața și ultimele două zile ceasuri cât avem de trăit ne divini vâră în pământ ce fel de țară ce fel de bucurie să petrecem anul 2016 și 2017 cu ce inimă să-l Întâlnim. Așa că ar trebui, sigur, după sărbători lumea să organizeze, lumea să iasă în stradă. E imposibil mai departe de trăit câte zile vom uh, avea. Dar pentru care sunt că sărmanii decedează, mi se pare că nu de la frica asta, dar de la înjosirea asta care... Atâta să jog de oamenii simpli, oamenii muncitori, oamenii care n-au nici prinț, n-au nici business, n-au de unde. Ei l -l -l trăiesc numai cu un salariu și să mai gândesc le-au rămas jumătate de an, două luni, ce fac ei în control. Lumea să iasă din ment de atâta durere de atâta distrugere de țară, cum să mai trăim noi mai departe. O seară menonată, domnul Arcade, succes! Da, la -l -l -l -l -l -l. Da, domnule Veră, mă gândeam și eu că cam mă duc bine femeile noastre de la țară care în februarie Curți vița de vie sau Curți de viezele. La 57 de ani să ieși la pensie e cam, e cam de vreme. Așa se curți pe 20 de grade de ger, vița, vi, vița de vie pe la 63 de ani, este mai înțelești că trăiești o viață. Bună seara! Bună seara, domnul Arcade! Bună! Eu, da, vorbesc. Dumneavoastră, cine sunteți? Dumitru de la Graun Caușan. Dumitru vă ascult. Bună uh, sară, stimați cetățen și doamna Arcadia Gerasim. Eu vreau să abordez așa vă două, trei tine. Mai pe scurt, în anul 91, când am fost la podul de flori și am uh, sârmat ceea, sârma înghimpuată a rejimului fășistul comunit. Și am crezut, gata, gata, ne unim cu patria mamei. Dar asta nu s-a întâmplat, știți de asta. Apoi a venit la puterea agrarierii și comuniștii și antichristii comuniști în cu Hosul Și ei nu s-au ocupat cu subizvol volte, țară, oamenii. Ei s-au ocupat cu furtul, cu întărirea familiilor. Cu... Da. Și de aceea populația a devenit cea mai săracă și moldovată, cea mai săracă țară din, din Europa. Da. Și apoi în domnul au venit democrația în fronte, cu au defilat, grupul, placă, șor, și toți s-au aplat cu furatul largă. Și eu văzut poporul taši, taši și nu se revoltă nimeni, nu spune nimeni nică. Pentru că z n la furat. afurat, eu căzut poporul, nu se revolta, nu-ți răc. Și eu făcut legi. Că poporul se, se, se, se, se întoarcă miliardele furate de ei, dar poporul i-a rătașit. Și în furtul miliardului, legea cu, ca să întoară, au făcut lege ca să întoarcă poporul miliardele furate, asta nu-i greu. Reforma cu de la 65, chiar la noi bărbații mor până la 60 de ani aproape proprii majoritatea mor pe lași de azi, ca mai, a legalizarea a avertizat cu două tot bun, corupt, și salariile, mizerabile, Și guvernatorii cei nu se ocupă de bunăstarea populației. De atâtă poporul n-are încredere od, poporul are încredere, mai mult de 90%. De atâtea voie de, oi, nu am nevoie, cum se ne spunea, poporul are dreptul constituțional la devolta, Da. Că populația trebuie să trezească. La revoltă. Da. Seară bună! i arăbune. Da, domn am recepționat mesajul, domnul Dmitru. Mulțumesc o seară bună. Bună seara. Bună seara. Nicolae, domnul Gerasim, Da. ca eu îmi dau o întrebare, și poate cineva întrebare asta să o dă așa acum, care a votat pe uh, uh, Dodon. Uh, Mai asand fiind un, o, un suflet curat, cinstit, nu curat. Nu au votat pe Dâns, că au dominat minșiunea, dar l-au furat pe un om care a luat mită și care a fost corupt Cum noi amuia, ne trezăm, că ea că nu ne place și, -a, și, -a, și -a. Dar ce și dar ce-am votat? Și ați făcut așa oameni buni, poate am, nu ajunge la voi la cap după pășeie, vă sfrib din nou. Și acelea, șase întreg care promite în aprilie, uh, uh, uh, că să dă contra creștelor la prețuri, o să acopere așa 30% de adăugare la lumină. Cred că nu. Să coteți în bani cu pensie și cât să fădăți lumină, cât consumați, noi suntem iar fripți. Când se prinde noi la minte, oameni buni, când noi să înțelegem că au fost acolo ea noi, eu când mă uit la ședința Parlamentului, eu, da, în clădirea Parlamentului se petrește o scot, când banditească, eu așa o socot. De acolo de persoane, e păți dacă lucrurile persoane necorupte, cred că e, așa, sunt de ei, dar sunt tare. Ceea că noi am vrea, ne plângem, Pietru și ne plângem. Ce că l-am auzit într-o... S-a avut trăsare, a trasare, au spus unul, scuze, dar o să o exerbat așa, că unde ne aflam noi, v da, mintea lui e acolo, la băița lui și e, Nu vreau să-l atac, dar, până la urmă, totuși eu cred că Partidul Socialist, la moment, la moment eu îți vorbesc așa, e, plăcătnic totuși s-a pișat pe dânsul, o destruși pe șela. Eu nu știu cum situația cine face dreptate, la moment nu îmi place, două 2%, și cu înlejuirea hoților care au furat, se-s corupt, s corupț, 2%, de și ești gata capitalist, ești boier. Cât se poate să fie poporul, să au rămas puțin, pleacă și pleacă. Eu, mă scuzați, stau la pat, dar eu primesc fiolea de bani, îmi de America. E, el, el lucrează acolo, e, nu ședic. că America nu poți trăi dacă nu e lucrat. ca la noi sunt de zei, la mulțuizei, așteptam și nu și mai fac. Da. El mă ajută, mă ajută copiii. Eu cu pensia care mi a dau ei, pentru muncă mea și alte lucruri care le-am făcut pozitive, eu, eu nu mă descurc, dar să mai, mai ridică prețele. Oamenii, și a dori oamenii să-și dăi seama că se alege parlamentare să nu cadă iară într capcan a minciurii și a prostiilor hoților, ești care la moment ne, ne, ne spun că ei ne fac viață. Vă spun, în revedere. La revedere. Vă doresc sănătate da, la părere. Da, dar urgămide, ca să nu folosim de că ne au și copiii și nu e bine. Suntem maturi deja, hai să folosim limba română e, e foarte bogată în alternative. Bună seara. 804424, 804422. Alo? Da. Bună seara, Yuri Ișinu. Vă ascult. Îmi pare bine că Curtea Constituțională a adoptat legea. L-a adoptat pe președintele nouă ales, Igor Dodon. Eu l-am votat. Îmi pare bine că de anul nou o să avem un președinte care la televizor a spus cuvântarea. Dar n-a cum patru ani a bolmojat un președinte-precedent. Noi n-avem, nu știu și n-avem, dar mai bine era că să avem. Uh, la început emisiunii a spus niște știri. Care v-au părut, îmi pare că tare bine, că Rusia s-a otrăvit de acolo etilic, când Turcia a luat pe un, uh, pe un ambasador rus. M-am că pare rău că deci n a spus știri din Republica Moldova. Domnule Iure, dumneavoastră, în genere vă șepți în presă sau așa aiuriți acum? Da. Ia citiți, da. uh, ridicați acum toate agențiile de presă iubite al tartas, Itartas, Arbăca, uh, Comersant și vedeți care sunt știri de, de frunte. Uh, Deschiți acum RBK și vedeți care sunt primele trei știri. Omorârea lui, ambasadorului, și a treia, 41 de persoane moarte în Irkutsk. Ce vă bați la cap acum? Aceste știri care sunt pe toate agențiile de presă din lume. Că este a... dacă se o cotiți, nu se o cum vreți în primul rând sunați-l lui Putin și zic Putin și cu știrile aiurea la voi și gheră simne de interzic Putin pe comersant să închide comersantul, să închide grani să închide rbcau, să închide tasul să închide renteviu și ca să n-aibă la știrca să vă enerveze sunați-l da noi... sunați Putin și cu asta am terminat-o la revedere dacă nu aveți idei despre ce vorbiți nu vorbiți și nu trebuia să toată lumea dă. Există reacția Organizației Naționale Unite. Țările normale, spre deosebire dumneavoastră, domnului Iurie au reacționat ca și mine, că nu e bine să omori un om. Pentru mine ați un om dacă el nu e rus, asta e fantastic. Dar nu e bine ce a făcut turcul celor. Asta e știrea zilei. Orice să dea știere știrea zilei. Că uh, uh, Igor Dodon a spus că Merge acasă pe galea lui Zina și la lucru Pe Zina galea și le încurcă Poți să o și pe asta, că m auzit-o la congres Merge mai departe Alo, bună seara! Vă ascult! Nu v nervați, domnule Giresa. Nu mă a înervat, dar acestui om că toate agenții din presă dau aceste două știri. Eu știu, eu, dar dacă nu v-a înervat, cu mine mai bine. Mă înervi cu Nu trebuie. El dacă nu citește zeară, și, și vina o dumneavoastră. El a scăpat că nu vine sirene aici. Da, el vrea să înflorească curtea lui dudon cu... Mere din, din, nu știu, da. după graniță. Zina e Gale, Galea și Galea Zina. Da. Zinaida spus ca să, div, di, ca să facă divizarea țării. Asta da, e mai bine. Magine, citeam rezoluția Partidului sociali, da, și da, și, am și, și, și Ce jumătate de Moldovene vei infarct mu? Da, da. E că mai bine asta să o pune prima pagină. Știți toți Moldoveni că Zinaida Greciană vrea să divizeze țara, să facă origini din nordul una din sud, unde în centru și una de Găgăuzea. Asta mi bine pentru noi. Și asta scrie în Constituție că e statul nostru indivizibil. Așa e sau nu? E, nu, Constituția nu, nu, nu. Când trebuie, e bine, când nu trebuie. Apoi, ia Bine, hai să spunem. Unica, ce aveți unica spus. eu. Nu trebuie să înflăm noi astă în privința uh, legii de pensii. Sunt țări care de fel nu au pensionieri. Chiar știți? M-am uitat, la, și la la țară pensionieri de fel nu. Tată viața lucrează. Și nu e nimic. La mine, la lucru, sunt trei femei care au 58-60 de ani și lucrează și nu, nu vreau acasă. Nu vreau pensie. Trebuie de vorbit. Nu că trebuie să o trimitem. Eu, sunt trei femei care toată viața au născut, vreau copii, fie, fie, fie, fie, fiecare trei ani și de -o la, E s au odihnit ca atari. Nu Noi am plătit contribuții Pe la stat Atunci, Nu, aici nu sunt de acord cu mine, nu, Eu crescut pen, o hrănesc pe dânsa, pensiere, Nu pe mine Pensiile femeilor în Republica Moldova Sunt mai mici ca ale bărbaților De ce? Vă spun eu Că a, a, a, știu, știu, mai, știu foarte bine situația Pentru că femeile au avut 2-2 do ori concediu de maternitate 2, 3... Și adică, femeile pentru că au născut au fost pedepsite de către statul sovietic de către statul moldovenesc. Da, că nu le au dat Adică, atunci ele primeau puțin. Și, deci, nu ia în apă, dar să năști copii și să primești pensie mică până la urmă? Înțeleg și eu asta. Înțeleg eu, tare înțeleg. Sunt diferite femei, dar copiii ăștia, dacă au născut trei flăcăi de la răsărit, sau de la sfințit, nu știu de unde, dar ei o ajută pe mamă. Trei copii. Nu. Trei copii câte 100 de euro de după graniță de amul, ai mai mare pensie nu, de, aici, de ajutor, Mama ieși din aici, a, aici, a, aici ajungem. Există, există sistemul de protecție socială în fiecare societate, domnul Sergiu. Da, eu mă gândesc acum. Ia, imaginați pe dumneavoastră în uh, raionul uh, unde să zicem noi? Hai la Cimișlia, da? da. La Cimișlia, de exemplu, la Gradiște. este femeia de 63 de ani fără, fără două luni, pe 25 de grade de ger, să scurți râpca. Eu nu Dar pe trebuie, cine... trebuie să lucreze. Dar cine o pune așa? Eu nu înțeleg. Dar cu... cum ies femelia? Ia când se vedeți cum scurți poama sau, sau copacii, se vedeți cum, cum e afară. Deci e frig, a, a, asta, e e asta, e, asta e situația pentru femei. Să le treci de 57 de ani la 60, eu cred că este cinic. Putea să fie 60 de ani. 60, da, 60 e pentru femeie, 60 pentru o femeie care. 60 normal. pentru o femeie care, hai să vorbim între noi, să nu ne audă femeile mai treci pentru o etapă de metabolism mai deosebit decât bărbații și mai da, departe. Da, da, Cum știi. poți să ne înroșești femeia asta? În privința la bărbați. De la bărbați 67, dar la femei să le pun 60. Da, la bărbați nu e strașnic clas, nu spângă bărbații care trebuie să lucreze. exemplu, bărbați care la 70 de ani, lucrează și nu nimic. Da. Asta nu depinde, că el se duce și mare. Noi Știți ce? La noi, la Moldoveni. Că noi murim la 65. Dar pe cine îți ieși? Dacă ca nu știu șini, fumească nu știu șini, nu te uiți la codul muncii, lucrezi ca prostul, bine, pentru 22 de lei. Apoi când așa mărți-o? Nu la 60? E trebuie să nu. Eu dă-ți în Parlament și alege ce cine trebuie, dar nu în blatul cu cu bășitul ăsta. Înțelegeți ce am vizere? Înțeleg. să sunt înțeles. Am bășit, înțeles, am dar... bășit și, și unde? Ce-am ce făcut? Și tot îi domnule. Domnule Sergiu, Domnul Sergi, eu, eu studiam problema, astea și eu, de obicei știți că așa merg, ca și dumneavoastră merg pe cifre. Deci oamenii în, în vârstă se tococe după 60. Deci 60% deja sunt au boli cr cronice. Da, eu știu. Boli cronice. Deci... Uh, astea deja sunt recuperabile. De deci ce au, au majorat pensiile? Uh, de ce de vârstă la femeie atât de drastic? Pentru că uh, aproape 70% din pensionari sunt femei. Deci au mai economisit un pic. 160.000 160, de femei. Asta nu este corect. Eu sunt de acord cu reforma ce au făcut. Eu e egal și mai departe. Femeile trebuie să-i pună la 60 de ani. Pentru că până la 60 de ani de merg, trag sarmale. Bărbați doar 65-66, economisește, economisește de aici. Dar ceea ce a făcut cu femeile nu mi se pare corect. Să naști 3-4 copii, o femeie, o țarangă de la, de la Lozova și să, să, să, să, să lucreze până la 65 de ani, legal ca să poți primi pensie și încă înc să ai 30 de, 34 de ani de cotizație, nu așa? Nu no. Mi spari că un pic nu, au, au calcat pe bec băieții ăștia. Trebuia să, să facă altceva. Poate să consultat cu mama, nu știu. O, știu. Mama lui a născut mai mult copii. Eu, copii. Femeile muncesc, armale, va de capul lor, că dacă n-ar munce femeile... Ele muncesc, eu știu, că femeile noastre sunt și Se duc și în Italia și muncesc, la 60 de ani se duc și da. muncesc. Da. Și acolo muncesc, de atât aș spun. Ой, ну, мен нервас дум ну. Ну, мен нерビアжа, mai mairosia. Ma dezastru. dacă am citit că am văzut, комитет России, пестик sticle a "Не употреблять вовнутрь". Da, da. Да, pe nu știți cum e eu când slujem în armata sovietică Apoi, să dușe, îmblea cu bere, și mai lua dihlufă și fășea două uși. Și de deși nu trei ta smrti. Dispune eu. A, sunt sărmani oameni. O seară bună. La oameni au murit, dar nu știu. Nu le-a turnat nimeni pe gât. Alo. Astea se vede că să baiască, nu să băie Bună seara. Alo, bună seara. Bună seara. Domnul s-a ascult ascult. Domnul, domnul Gerasim, vă rog, cu Sergiu, știți, mă scuzați, dar știți, Bine. doare la urechi. Nu, doar hai să vorbim mai departe. Lu' domnul Iuri, îi transmit iar telefonul meu. 06-8-78-9124. Eu vin la Chișinău mâine, de la Soroka. Să mă Soroka. Dacă vrea să scrie telefonul, eu vreau să mă întâlnesc cu dânsul. Asta e prima întrebare. A doua, cu domnul Ghimpu. O să fie azi ea ca, ea ca să începe misiunea cu doamna Lorena Bogza. Domnul Ghimpu, mă adresez eu de, de la Soroca, sunteți pierdut, e un partid mort. Este un partid mort. El votează în Gădășei cu domnul Placotniuc și face, domnul Ghimpu în țara asta. Ne ridică cenzo la pensie, ne ridică vârsta la pensie, ne ridică face amnestii fiscale și fașe domnul Ghimpu. Unde votează domnul Ghimpu și se gândește el până la urmă? Partidul e pierdut. În orice caz, doamna fusul de grabă zboară. O să fie doamna de la tineri sport. De la cultură. De la cultură. Da. O să toți în toți. Îmi ele... pare rău, tare îmi pare rău de domnul... Cum îi spune Octavian Țecu. Vă spun în credință. Păi, dar el ceară? el n-a fost la până n-a fost în cairă acum. acum. Nu, el nu. Îmi pare rău că ar, ar trebui să ne undeva. Nu să ne merească undeva domnul Gerasim. Nedelciuc de la Bolboci, de la Soroca. Sunt oameni tare ca în Moldova. Dar îmi pare rău de domnul Gimpu. Nu că îmi pare rău, îmi pare rău de națiune. Îmi pare rău de unire. De... M-am mizat pe domnul Gimpu. Și tare îmi pare rău la ce ne duce el pe noi. La Perzani ne duce, la Perzani e. O să fie în o seară aia că o sărșeapă-l cu luna da. la bogza. Bun. Să-l urmărim. O seară bună. 804424, 804422. Bună seara. Alo. Mă ascult, bună seara. Alo. Da. Bună seara. Bună cine sunteți? Domnul Pavel noi. vă ascult. Domnul câte, câte, câte două minute numai pentru fiecare domniorășim, că stai la telefon mult. Șocăm pe -am și linia și da. dori 2 minute Aveți dreptate. Eu, Iat, eu, eu și vreau să mă spun tot despre domnul Gimpu că e trădător de șă și, și de țară, că nu e el nici pentru Uniere, nu e el nici pentru statalist, el e pentru buzunar, chiar și legea asta despre e, cu, de legalizarea capitalului. El și nu se gândește chiar de loc și, și face. El, el la comandă i e făcut placate lucrânci și așa. Așa votează, și nu numai el, dar toți chiar dacă din, din Partidul Liberal. Ei nu se gândesc și fac ei. Ori ei sunt și ei de proiectul sau înseamnă că furati de astea. drept cum a spus astea vorbitorul. Că Partidul Liberal e partid mort. E peste 2 ani, dacă și alegerile. Oare și anticipate, oare 2008, și alegerile care să vină în 2018. Ei mi-a să câștige mai mult de un procent, mi-a să câștige. Pentru că e ticării mari în țară, nici nu-ți vine trăind în țara asta. Mai bine să plecăm tot și să închidem ușa și să stângem lumina. Da. Mergem mai departe. Urmări, mă rog, ce pasarabei? Tema liberă. Bună seara. Alo, cu ascult, vorbiți. Bătare, bătare, bună seara. Închideți radio și vorbiți. Alo. Da. Bună seara, domnul Bună seara, domnul Vitalie. Vitalie, frate. Eu mă stat, azi. Eu îmi pare că domnul Iuri, așa să revoltos, că vă pare ginecă, uite că acolo a murit, că dincolo da, s-o să trăiesc. Sărem de Bucurie. Eu... Eu, de-o pildă, am ascultat toate acestea publică al Pohodniuc și toate canalele rusești și toată ziua, anumite știrele au fost date pe, așa că domnul Iureu Alex mă cartilizorul spunează, dacă ne ștește. Asta e una. Ai Dumnezeu cu dânsul, el de obicei el face tot ca să ne săreze, să ne marineze, știți, el, tot timp când vedea, el se nerveze lumea, că altfel n-ar mai suna lumea asta toată. Dar actirne nu nu nu plăcută la ora șapte, 7. Moldova, la 7 că românii tot s-o s-o o să la minte. În prima clasă ordat, au doare fraților să fac diferite asociații, fac interpelări, fac la guvernul român acum și nu noi prim-ministru, noi guvernul. De fapt să se cui dau bani și tot și fac ei legalizeze bani furat și -o, și, -o, și cu 2% treis și cred că o să-l treacă așa, o să legalizează, legalizeze, ca doi electori o să treacă, și tot tot să fie bine. Eu zic, nu știu, tot să fie bine. O să-l sclipurim piciorul prac. Șef MEU, șef Uniunea Europeană, șef ceilalți. În privința acestor pensii, m-a scutat aici un domn, 2-3-4 vorbitori, vorbitori de pensii. Domnul, eu știu, el parcă așa, parcă vorbește, el parcă corect, dar... Totul e posibil că nu știe istoria Moldovei în ultimii ani, ultimii comuniști. La noi, eu trebuie să născutem frulodenele noi aici, ajunem departe în sat, mai micuț, adică îndemnă o comună cu frulodenele, dar cum trebuie să frulodenele. Și în anii 80, dacă mi-am ținut minte, au fost așa o tehnologie, tehnologiea paramatriz, spunea. E dat dracu și de bine adusă, dar ei să ne-a pierdut, adică am găgăuzat, a conușit-o, a năspășit-o. Da, și anii 80, noi, adică eu, timp ce eram din, din armată, m am eliberat și lucram pe uh, T-150. Eu împroducem, adică, o travă asta, țiflan și radical, și Dumnezeu două, două tractoare cu gusniți și turme uh, semănătoare. Adică, erau un fel de astea. Și am însat pământ și am văzut noi prășem. că pe psorii creștiu, burianul murie, adică pământ din, din, chiar din fașă, Primii doi, trei ani, nu mai trebuie să facem de de la oameni. și poți să crezi, băi, eu sunt o la o S-a adică, nu o, adaptat, -o crește, Dar oamenii, eu, din satul, din satul, nu, e atât în timp ce un pic, un an, un un pic, un pic, un pic, un un pic, un pic, un un pic, un pic, un pic, un pic, un pic, un pic, un pic, un pic, un pic, un pic, un pic, un pic, absolut. pic, de pic, un pic, Domnul care a spus că de băutură și de țăgări, o lea că iarăși cea răscut la oamnește, pentru că, deoare, la noi a fost Republica Otrezite. A fost o, o Republică Experimentală, unde se aducem de știi de pe se duceau aici. Aducea. Noi, și acum, avem apuc sclașul, adică. Exact, exact. Când sceluză, nu știu, sunt 30-40 de ani o circule de pământ, adică atmosfera și jos. În fiecare, în fiecare an avem 8.000 de bolnavi de cancer. Asta și problema, Asta nu, nu, domnul spune, dar el că nu e informat pur și simplu ce și spune. Eu trebuie să trebuie să informez. să știască, să vadă. Nu am fost eu șocul sirmit so spune că ei că într-o treie mâncam mă, într-un DJ și mâncam. Și eu ea, atruia, am spun că mă tare mâncam, mă muride de cu drojdvie, dar noi, noi nu m-am deschis ochii mâncam, mâncam dus când a apărut să dracolii Colorado și îmi luau femeile cu mătorile, bărbați și cu mătorile, stru... dar duc străița din ogresc, nu se elimină tot, Dar știi domnul. Da. Așa că noi apoi să o trăjești din față. Și toate, eu nu știu de acum ce mesuri, sunt de plin dar toate... Alo. Să domnul Vitali, dar am înțeles. Bună seara, ce să văd de vedere. Să trăiți domnul Arcade. Bună seara. Păi, dar ce coincidență? Vitalie Munteanu și apă urmează Grigore Munteanu. Așa m-am plan de planific planificat deja. așa. Păi cred că. Spunea domnul Sergiu că în China nu se trag oamenii la pensie. Păi da, are dreptate, dar acolo liefile sunt așa el că omul are de unde economisește și la și vii trebuie lui nu-i chiar așa. Ei, așa, milioane, de chinezi, milioane de chinești dorm la întreprinderi și mănâncă o străchinuță de Caz, zi. Eu nu de asta am telefonat da. Acum că eu am vrut numai să vă ascult Într-o emisiune de a lui Ion Paulianco am fost eu invitat Și s a exprimat că avem foarte multe talente în, în țară De i-am Republic, țara noastră peste prut. Da, eu i-am răspuns, da, aveți perfectă dreptate, dar spre marele nostru regret, avem de foarte mulți cu talenți. Apoi înainte, Sergiu, l Serge, care îl telefonat, să nu-i mi divulg numele. Dar mare talanca, vai de capul lui, ceea ce spune el. O seară bună! La revedere! Hello. Mergem mai departe, de, bună seară! Bună seară, Valeriu Da. Eu, eu te, da, am citit și eu cu acei care au murit în sabot, lichid, să pun se va acolo. Ia fel de gel pentru dușe, Lichid da, pentru, pentru baie, Lichid pentru baie. O Eu vreau spun că acest mm -hmm. proiect, cu liberalizarea capitalului, e, și încă fără a fi urmărit cei care plătesc 2%, este legalizarea furtului miliardului. Aștia, cum s-ar spune, iată vorbă, lege. Ei sunt lege, cum, eu vreau să zic, că 10 milioane, plătești 2% și ești liber, n dau drept să te urmărească. Făcut și vor... ei făcut... votează și această lege, trebuie, eu nu știu, dar trebuie a... demis. i A făcut de do donă cu Voronii treaba, asta și atunci, aștept, și atunci bugetul a pierdut vreo de milioane de dolari. Da. A eu iată, am citit, Ienucoviț spune că din cauza Maidanului s-a creat situația cu Cremeia. Vedeți? ce face Dodon. O împrumutat așa ești, deci spune că Cșinău trebuie să seară iertare de la, la Terasfo pentru că în înțeat război. Deci ei, parcă, de ce e parcă îți dă la o cloș, ca o ești mamă? Deci aceiași instructori instruiesc pe amândoi, dar eu aș întreba, Dan în Georgia, Dan Cečenie, Dan Ucraina. Deci, eu nu știu, eu cred că trebuie tot un psihiatru aici înainte de a vota pe cineva, ei trebuie să vă niște psihiatri internaționali, de examinat bine, fiindcă cu așa declarații de parte noi n ai Situația este. să avem uh, un dublu control. Deci, da, drumul examinar și al candidatului. Eu cred că Anatol Shalaru a procedat absolut corect, că au vizitat cartierul NATO și coridorul verde, dar și-o plătit. Și nu vinuiesc aici pe nimeni, nici pe gimpul, nici pe Shalaru Una vreau să spun, eu am vorbit despre această situație, acest sistem de manipulare moscovit. Și vă asigur că el o să se repete. Cum o să apară cineva care o să facă, vreau zic, un pas așa mai îndrăzneț în direcția e, integrării Uniunii Europeană spre apropiere de România, chiar dacă o să fie frați gemeni, neapărat o să apară conflict. Deci această situație se creează artificial și iată aici e, noi dacă am însuși acest sistem, și nu să criticăm, fiindcă că ca în caz de față tot el trebuie să-i susținut. Și regretabil că Mihai Ghim a la fel mai devreme. de deci el era atacat atunci. Cu Dodon. Deci eu nu știu această curte constituțională acolo sunt la Liberali, și parcă Alexandru, așa. Dar Dodon a furat 70 de mii. Sunt documente, el a întors. Pe urmă... A fost, a fost, nu... a fost publicat în, ziar, în ziarul tatălui Constantin Tânaseu. Păi da, da. Mulți din diaspora am citit personal, oamenii au venit să voteze, n-au putut vota. Listele, de două ori practică ei nu de două ori, dar 1.5, 1.6, depășesc numărul trăitorilor în Moldova. Au adus aici mai mult de 3.000, 47, așa am citit, 47 de autobuze din Strasnistra. Ce le mai trebuiește lor? Ce le mai trebuiește la cei de Curtea constituțională. Deci nu, vedeți că ne trădează. Eu cred că să de strâns semnături și de cerut impisment lui acest dodon că ne trădează și de misii de cerut de la uh, Curtea Constituțională Să plece odată pentru întotdeauna și să aducem niște judicători de peste hotare și să-i rugăm și lasă țara care ne dă un judecător să răspundă. Băi băieți, uh, uitați-vă cum hotărăște a, -a vostru. Ce ține de federalizare? Federalizarea în caz de fața Găgăuzii, este despărțire, este divizarea Republicii Moldova. E, și ultima, vreau să-l rog pe Iuric. Iuric, mulți oameni te-au rugat, dacă telefonezi în coașe, să nu mai telefonezi, dar dacă telefonezi, să nu folosești cuvinte mordare, folosești cuvinte pozitive, nu mai învinui. Și vorbești două minute, dar nu șapte, opt. Pentru mulți oameni acest post de radio este o sfânt flint, această emisiune și nu insulta Te rog frumos. Da. Vă doresc mai bine la toți. Bună seara, bună. Continuă formul, bună seară. Adică. Da. Eu am adresari foarte. Cine? Eugenie Da, doamna Eugenie Către toți radioscultătorii și. Știți, dumneavoastră, dar mai că radioscultători. De ce vorbesc în fiecare seară, aproape unii să aceiași? Și de ce spun povești? Și de ce nu, nu răspund la temă, de pildă? Ori dați o temă, ori dacă e temă liberă, totul există o oricare temă, dar noi să vorbesc, știți, fără nici și să-ți primești un fel de hrăbaburi, dar timp trece. Din cauza asta nu se informează toată lumea. Foarte puțini vorbiesc, foarte puțini, iată, iurii în fiecare sare se poate spus. Și mulți alții, 20 de oameni, 20, nu știu cât, acolo, când s a mii și milioane, ca să fie toată seara informată și în așa fel, noi ceva am, am avut succes pozitiv în informații, dar oameni, dacă nu se informați, se primește un fel de aiureală. Afar de asta, eu aș vrea să, să aflu de la oameni, de la radio ascultători, ori dumneavoastră, dacă știți ceva ce domnul Iis, sai Cărmu, Cornelia, Zelinski și, nu știu, încă mulți oameni care nu mai telefonează. Chiar e interesant care e cauza. Dacă Grigorii, trei întrebări. Dacă Grigorii mă cheanu, este deschis și e același cont? Sau pentru ochelari, dar plădându-i foarte. Revedere sau în Iovchi, băiatul nu vede. Și sunt oamenii care încă voți pronuncea să contribuie la da. în partea asta. Și întreopție, azi teme libere, da, domnul Ghelecim? Da, da. Președintele a vorbit bine, dar foarte mult timp și unii oameni s Știu că v-au rugat cumva pe la Ioani, cumva, pe, ca să poate toată lumea care dorește, adică nu care nu doresc, dar de dorit să fie toată țara, toată Moldova informată și nu numai. Dar spre un cerc cerc foarte, foarte îngust, foarte mic. Asta e, știți, din ce în ce mai decare, cât mai tare. Asta e temă liberă, zis că da? Am zis. În privința pensiilor, întrebarea, e clar că nu depinde de noi dacă așa au hotărât. Dar ea în privința legalizării milionului sau milioanelor, eu nu am înțeles. Eu am înțeles că sume nu mari le legalizează. Care 10 ani, 12 ani, 5 ani n-au dat și o minute de mari. Ori aici avem și un Iar că eu nu am înțeles, cu oameni tare se revolte, că o să legalizeze milionul. milion. Și încă o întrebare: câți toți radioscultătorii? deși așa de tare în fiecare zi și nu numai, nu mai șasemul acesta, domnul Ghimpu și cu domnul Chirțoac. Care e cauza? Deși partidul ăsta este așa, este partid, e foarte mic, foarte puțin membri are, foarte puțini în Parlament, în Guvern, cine este, dar oamenii muncesc, au muncit, muncesc cinstit și e cel mai partid devotat. El face mai mult decât cei care au sute și mii. Dar prostii este, oamenii nu sunt informați și oamenii nu știu și vorbesc, iuresc. Și numai în fiecare seară, pălăvreiesc pe timp și... Munteanu și Certoac și nu știu acolo încă. E păcat acasă, e pentru că e irosini la oameni, să nu se gândească înainte de a vorbi. Da. Parcă, știți, ar fi la piața centrală, unde vând femeile când e marânțosul, să vorbesc mult mai frumos. Ia ca doamna Eugenia, dintr-un sat, nu de parte, vorbește tot deseori, vorbește foarte cum scade. măcar că e simplu, femeia e foarte simplă. Vă da, mulțumesc Eugenia. În bună. Da. 804424, 804422, mea jumei departe, bună seara. Alo, bună seara. Bună cine? Bună, Eric și meu. Da. Deci aș vrea să punctez la câteva temei. <coughs> Într-adevăr, cu pensia ce a mai vorbit un antivorbitor mai înainte, deci sunt făcute și analize de pământ, adică că adică, au ajuns chimicate din anii 70-80 chiar la adâncimi de 110 metri, sunt așa date, poate de văzut pe Facebook și în alte părți. Deci, într-adevăr, femeile au fost uh, uh, au trebuit vârsta să fie altă, adică cred că 60 era așa cam cam normal, dacă nu s-au găsit alte metode. În ce aici priveste cu Rusia, iată, s-a vorbit cât de băutură, deci am colindat și eu puțin și Europa și Rusia și ultimul timp, vreo câțiva ani, am fost pe Rusia, deci de s-au primit la dâns și la dâns și s-au mărit accizele la vodcă, mai ales ultimii ani. Deci o vodcă de alor lor simplu costă în jur de 100 de rubli, 90, deci, asta 300 și 100 de lei, acum vreau 300 de ruble Deci, la ce am văzut la Dâns și specific, mai ales primăvara după ce e zăpada deci la sufii care copaci, este în rusești, boiareșnic, cum se care conține undeva 12 grade de spirit și e de cele de farmacie și mai multe alte chestiuni. Tot ce privește federalizarea și cu Rusia, că o să ajute acolo, federalizarea. Moldovie. Deci, federalizarea cred că nu mai este, nu, e, nu că nu mai este, dar într-adevăr nu e un, uh, cel mai bun pas. Dar, în ceea ce aici privește Rusia, deci pot uh, cei care mai știu, mai pretind că vor uh, să fie aproape de Rusia, poate să uite, au fost recent uh, datele. Deci, o țară la așa stabilă sau. Ceva mai bogată, dacă exportează, după cât știu, dacă exportul prevalează foarte mult, deci acolo este că exportul Rusiei pe anul trecut a fost de 10 miliarde de dolari. Când Germania a exporta de 200 de miliarde și așa mai departe, Franța 165. Deci noi vedem că nu mai este Rusia chiar așa de de puteri ca să poată să ajute și Moldova. Cu cu aceasta lui socialistul și a lui socialist sau lui Dodon, cred că asta e o farsă, nu mai aruncare în noi la oameni, ci mai ales, pentru vârstnici acei care sunt mai care, adică nu sunt, dar care pot fi atrași mai, mai ușor în ideologia lor, de cei care au încă superstițiile cele din trecut, ce merg încolo, să ar trebui. Părerea mea ar trebui dimers în sate, deci și partidele de de dreapta, ori românii dimers prin sate, de lămurit, altfel nu facem nimic, altfel ne mai înglodăm și la celelalte alegeri parlamentare. Cam atât ce am avut de spus. Sără bun, domnul Valeriu, următorul la biel, bună seara. 804424, 804422 două linii telefon și la forum la Vocea Basarabiu, este tema liber și aveți două minute la dispoziție Bună seara! Încercăm legătură cu următorul participant la emisiunea noastră. Bună seara! Bună seara! Bună! Bună seara, domnul Arcadi Gerasim! Bună seara, domnul Nicolae! Bună seara la toată lumea! Mai eram să vă spun domnul Nicolae Gerasim. Așa. Cu Sfântul Nicolae, Pitesc Nicolae și mult sănătate. Așa și. de de pildă cu am auzit aici, un, un băiatan acolo din Chișinău, îmi pare că e Sergiu, spune cu pensiile, nu avem eu sunt, dar îmi e așa rău. Eu număram zilele, zic, băi poate o la că am de lucrat, nu pot, buhnești sângele pe nas, pe estea, dacă eu la chimicale, astea, am lucrat o viață și păcat și de femei, o cocoțată la 63 de ani. Bă, dar chiar să n-ai nici încă scăfârlie și mă carghimpul nu s ridicați ridica, spui, uăi, nu trebuie, că la sate femeile tot uh, se duc, el hai că poate mai târi, încă, dar nu mai faci nică de însă el dacă și 55 de ani și dacă are vă 4 copii, îmi de de e mișcă. și păcat de ăștia, da, ei se uită acolo în parlament, secretarile și ele lor, da, și elea poate să și la 80 de ani să mai eroadă fusta acolo pe scaun. Da, de asta i păcat. Și eu mă uit aici, le a unul pe e ca Dodon, că îl inaugurează. Pe Dodon trebuie inaugurat dar în și mai mari pșcării El câte de astea nelejuiri făcut, care lua luat bani și aia pe 60 de mii, hotelul, și câte porcării au făcut el. Și trebuie să trebuie judecat. Eu mă uitam, Alexandru Tenase, că și sănătos, când îi da întrebări la astea de la care avocatul la ei, care cu diaspora, deci, bă, dar pe așa, aici, Deci, dar în Italia, deci au fost date la 80 de. de 800 de. ori 80 de mii de bulitini. Și deci, de acolo, deci, s-au întors, deci, au folosit numai 52 de mii, dar deci, și celălalt, deci, uite, dacă stăi aici în rând, Alexandru Tenas, el născut în Cum pot stăi acolo în rând, dar nu a ajuns oara patru, un frig, să acolo și să vii cineva să spui, băi, hai să încercăm dincolo. Asta e o, o, o nelejuire și e mai mare. Și el ca judecător, și -a este, eu, tață, Dumnezeu să-l iertă, Constantin Tănas, un om cum scade, așezat la este, eu citem timpul, după așa mă orientam la este. Păcat, peți o dat după coordonator și așa ei măsluiește, îi mânuiește, eu mă uit și astea de, de Partidul Liberal, Dumnezeu să-l ierte, adică pe, pe, pe, chestia e, E cadavrul politic, dar de ghimbu nici vorbă nu poate fi. El a făcut și bune lucruri, pe care de zis. Dar nu chiar el să nu vadă cu ochilare încă. Și el nu vede la, la 2 metri înaintea lui. Toate cele bune. La revedere încă o bună seara. Halo? Vorbiți, vă rog, bună seara. Hal? Da. Bună seara. Bună. Victor? Da. Domnul Ghiresun, stau și ascult... Multe corecte și drepte, dar mă îngrijorează un lucru. În e, decizia Congresului Dodon este și un punct așa, alegeri anticipate. Da. Și asta în viitor apropiat. Dar după câte mă prișep și eu alea când chestiile astea, Partidul Democrat nu o să steie cu mâinile în buzunari. Ei o să meargă pe calea 50 la 50, dar dacă ori să meargă pe calea asta, toți e este din Parlament, toți ce de ori și înșărați prin toate raioanele și setușii, și orășelile care sunt din republic, și toți aiași să vii la, la putere. Cum Vă uitați la aici? Poate găsim alții, că avem 760.000 de suflete care dacă... Păi noi avem, dar noi ar trebui dacă... de amuia să da se cu... Dacă votează o listă bună. Cum, cum Dodon don să merge cu două luni înainte să fie agitații pensate, ar trebui spărnească și. vei sta, și nastase și. pe cre... sandu, nu... ar trebui spărnească nu... și aici stia de să. Eu... agite lumea. Eu nu cred că o să fie alege la anul. Nu, așa e. Ei, Dodon vrea multe, dar nu cred că o să fie alege la anul, cred că o să. Și încă o am auzit. Ca să o iau unde copilașii noștri, când erau mici, îi ducem pe acolo, am o vor să-și să construiască un hotel acolo. Pe păi, da, nu, ne trebuie să avem unde consuma fete. Nu? Nu mai nimeni da, fetele noastre, prin Buriene. Nu știu, acum și mâinii 70 de ani, dacă chiar așa dobitocii din orod nu n-am văzut niciodată. Chiar din să facă România când n-a să le două tranșe. Pentru toate astea care le fac ei. Noi parcă trăim la gazdă aici. Da. Suntem unii cu da. popor care în țară trăiește la gazdă. Sentimentul este De parcă nu le pasă. Felicitări pe, pe toți radioascultătorii cu sărbătorile de Crăciun, de anul nou, să ne întâlnim cu bine și să învingem totuși o dată în viața asta. Da. Seara bună. Seara bună. Mai avem timp pentru un apel. Bună seara. Domnul Tad, de ce am măscut? De ce e că, uh, uh, cum să vă zic eu, dumneavoastră, Încep să insinua și am bat cap că veșnic că impezez, inventez ceea ce nu vă place dumneavoastră și vorbesc că vor, pe Rusie. Eu am citit două știri de uh, principale, da, domnule Iuder? Dacă nu vă da, plăcut, doar, nu va pe pe altele. Eu vorbesc despre ce vreau și aleg știți pe care vreau eu. Suntesc, dacă treți în Republica Moldova, atunci trebuie în Republica Moldova. Dar, la revedere! Dacă crezi în Republica Moldova, iubiți Republica Moldova. În Republica Moldova, din știre pe care dat eu pe scurt, domnul Iurie, am dat așa. Deci, experții economici cer retragerea de Parlament a proiectului de lege privind amnistia fiscală pentru că și eu de acord că este un proiect cam crud. Și a doua știre am dat că Banca Europeană pentru Construcții și Dezvoltare și Banca Europeană pentru Investiții oferă Moldovei 92 de milioane de euro pentru construirea unei conducte de gaze naturale din România până la Chișinău, ca să avem gaze cu 15% mai ieftine. Ce nu vă place de aici? A, și, -a, și Congresul Partidului Socialiștilor a decis duminică Federalizarea Republicii Moldova. Ce nu vă place? Da, de toate, câte l leacă. Cam atât, stimați ascultători, pentru astăzi. Mâine sperăm să ne reauzim aici la vocea Basarabiei și să încercăm să vedem ce s-a mai întâmplat și ce opinie avem față de eveniment. La revedere! Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasin. Forum, forum Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasin.